l'activitat de l'escola de pilota i de les properes competicions on participarà el nostre club. També parlarem de l'Assemblea de Llargues i Palma que es va celebrar aquesta setmana. I per últim, a la part d'entrevistes, tindrem en nosaltres a Jordi Alemany Ferrer, un dels millors rest de la Lliga i jugador del nostre club. Comencem! Encara que les finals de Perxe queden ja llunyanes i tan sols ha passat unes setmanes, i que ja van parlar al magazín de Cabiló Ràdio, no podem deixar de recordar que Seylla va jugar per segon any consecutiu la final de segona categoria, quedant-se de nou a les portes del títol, i va jugar la final de primera categoria aconseguint el seu sisè títol. Escoltem alguns dels protagonistes. Sí, aquest any ha sigut una final, no sé, l'any passat sí que és una final que no tenen res a fer, 10-2, jo crec que el resultat de any ha sigut enganyós, 10-4, perfectament haver-ho ser... 10-7, 10, 7, 10 han donat la talla com a equip, han millorat tots els posicions i crec que en guany hem fet una bona temporada. Ha vist la diferència que s'ha notat la veterania nostra en la joventud, i Jo crec que això és el que ha marcat la diferència. Okay, eh, el problema que faig a la perxa i sàrllo que estó que sarda sella que fa cinc equips i, i sabem d'això. La perxa sempre és de, de, de, de, la, zona de, Soquio, de la zona de la zona muntanya de Berarrao, Collella, Penaila, Gorga, eh, Ballones, etc, etc, Fage i tal. Eh, sempre un dominant dominant la zona esta. El problema que vejo aquí que no, ahí no, no hi ha gens, pobles que a voltesa són menuts, la gent va a, a, a la capital, saps? I realment no n'hi ha equips, equips per fer gente para hacer equipos. La base y la cuna de, de la Percha es la zona de la montaña y Cella, pero hoy realmente la zona de la montaña está molt perduda no está muy, tan organizada conforme está sella que, que tiene un, un, un, un club, un club que tiene muchos chavales y, y, y, y está generando la élite. Y, y ahí ahí no hay nada, no puedes traer, es que no puedes hacer sin chavales para, para hacer una partida en el espacio. Entonces ahí ahí ahí no hay gente jugar. Entonces yo la solución, no sé qué solución. Es, per a nivell provincial que entren els equips estos que han entrat, com entra Beníma i, i entra Xixona, entren tots els equips de, de tota la província, és l'única manera d'aguantar la, la, la Perse, perquè allà dalt, la zona de la Perse de tota la vida, en la Lliga de l'Hotel Reconquista i tot això, avui en dia no hi ha, no, no hi ha gent fer equip. Bé, han començat un poc nerviosos, perdent 3-1, però poquet a poquet Jordi, i el resto i Barra Calbot han començat a jugar i Dani Ferín, i han jugat molt bé per poder guanyar-los, perquè és un gran equip el que tenim en contra. Bueno, content, no?, content del primer títol, i esperem que sigui que un poc més, però eh, ho ha vist al principi molt, molt mal, Entren... eh, jugant molt mal, al principi no mos res, però després jugam mal, m'han anat guanyar guanyant, i, i mos han ja ha posat una miqueta millor, i eh, han jugat ja després, jo crec que tots molt bé, bueno, Jordi s'ha eixit i Jesús ho ha portat Jesús per mi, ho va abordar avui. He vist unes finals molt disputades, en un gran ambient, que ha tingut el seu colofó en la final de primera, que ha sigut una molt bona partida, ha sigut més encaixat del que pareix el resultat final i un bon ambient, vibrant, i a la fi, pues, a guanyar Sella, Enhorabona. El club de pilota Sella participarà en la Copa Generalitat 2014 com a campió de la Lliga de Perja. Allí estaran també els clubs campions de llargues, de palma, d'escala i corda, de raspall i de galocha de l'actual temporada. La modalitat en què es jugarà serà galocha. El sistema de competició, previsiblement, serà l'habitual, amb eliminatòries a doble volta, jugant-se les partides de quarts de final, els caps de setmana de l'11 i 18 de gener, les semifinals del 25 de gener i 1 de febrer. Està prevista la final per al 15 de febrer. Esperem que els nostres jugadors facin un bon paper. La setmana passada va començar el campionat autonòmic d'escala i cor de clubs. El club de pilota Sella tornarà a participar després de cinc temporades sense fer-ho. L'última final i campionat conquerit va ser el 2009 en tercera categoria, en la qual l'equip format per Pablo, Adolfo II, Jorge i Adolfo I es van proclamar campions en una gran final contra Xilxes al seu trinquet. Tindrem un equip en primera amb barraca, Jordi i Jesús. Els seus rivals seran La Pablo, Murla, Benissa, Llíria i Marquesat. I un equip en segona format per Pau, Kiko, Piripi i Adolfo, que s'enfrontaran contra el Musafes, Guadassuar, Benissa i La Pablo. Serà la primera vegada que Sella juga en primera categoria. Les partides de local es jugaran al trinquet de Benidorm, després del conveni i acord que han arribat el club de pilota Sella amb el trinqueter Jesús Alcoi. S'han disputat ja dos jornades d'aquesta competició. En la primera jornada, Cella A va perdre en Benissa 60-55 i Cella B va guanyar 60-50 contra Guadalupe. En aquesta segona jornada, Sella A ha guanyat a Llíria 60-50 i Sella se B ha tornat a guanyar 60 a 40 contra Mosafes. L'escola de piloto continua amb la disputa dels Jocs escolars de frontó. La primera fase ha estat entre equips de la Marina Baixa, Benidorm, Finestrat i l'Alfàs. Aquest cap de setmana s'han disputat els quarts de final. En Benjamins, Sella A ha perdut contra Sella B. L'equip de Paula Carmen i Inés ha guanyat el de Marcos i Vicent. En cadets, Sella, amb Llorenç i Vicent han perdut contra Cal per 4 a 6. En Alevins, Sella A amb Arnau, Àngel i Antonio han guanyat contra Ondara. I en Infantil, Cella amb Joan, Toni i Alfredo també han guanyat contra Murlabé. Però el fet més important és que la pilota no para i els xiquets i xiquetes de Cella cada vegada juguen més i gaudixen del nostre esport. Des d'ací, ens desitgem molta sort en les següents partides. D'altra banda, hem de dir que el circuit bancai ha començat. Els equips són els següents. Huit equips distribu distribuïts en dos parelles i sis tríos. Zoro Tercer i Jesús, Álvaro Tato i Nacho, Miguel i Fèlix, Genovés Segon Pere i Carlos, León Santa i Tomás, Fageca Javi Monrabal, Rodrigo, Raúl i Héctor, Víctor, Dani i Colau II. El vencedor de la primera fase ha sigut l'equip de León, Santa i Tomás contra l'equip de Zoro i Jesús. Aquesta vegada el nostre jugador Pablo s'ha quedat com a jugador reserva, junt a altres com... Pedro, Santi II, Cervera, Salva i els propis jugadors lesionats, Colau i Pujol Segon, De segur que pronti tindrà una nova oportunitat. Podem dir que aquesta setmana, els jugadors grans partides, la primera va guanyar junta Dani contra Santi II i Fèlix i la segona amb Fèlix contra Genovès II i Salva, on també va guanyar 60-40. El divendres 29 de novembre es va celebrar en agost l'Assemblea de la Lliga de Llargues i Palma per confeccionar els grups i categories de la propera Lliga 2014. Sella participarà en 6 equips i serà la temporada més un dels clubs amb més equips i jugadors, que s'aproparan als 30. Algunes de les coses noves que s'han aprovat en l'Assemblea és un nou repartiment dels prèmits, valorant més el participar en, e en primera categoria, l'eliminació de la serà de palma i creació d'una categoria única en segona amb 4 grups i que l'any següent, els pitjors d'aquesta segona, ja podran conformar un grup en tercera. Com a principal novetat per part del nostre club de Sella podem anunciar el fitxatge del Traure Álvaro pel nostre club de Sella. Després de sis temporades amb Jan com a banca, des de la directiva del club, es va plantejar la possibilitat d'un canvi, que ha estat acollit de bona manera per part dels nostres jugadors. No va ser fàcil la negociació, com tampoc comunicar li a Jan, aquí al club, i tot el poble de Sella li estarem eternament agraïts per la seva gran tasca esportiva, humana i personal. Amb l'arribada de Álvaro i la tornada de Jordi, Sella ha confeccionat un gran equip. El que diem de Jan, que és un dels més grans de la pilota i dins del club de pilota Sella. Emocionat Amb tot un dringueix De joies Que el vent De la joventut I l'embria Que s'havien Avui, a l'apartat d'entrevistes, gaudirem amb la presència de Jordi Alemany Ferrer. Bon dia. Hola, bon dia. Jordi va nàixer a Sella el 19 d'octubre de 1989. Fill de Paco i Helena, el seu pare era en aquell moment jugador de pilota. Es va formar a l'escola del club de pilota Sella, de la mà del monitor Fermín. Des de ben minut, començar a destacar a les competicions dels jocs escolars on aconsegueix diferents títols provincials i autonòmics. En categoria juvenil, ja comença a demostrar el domini de la pilota des de la posició de rest, amb un domini de la polea o el botibras. També demostrava tindre bona bragueta i ja apuntava maneres en la seva mà esquerra. Precisament, en juvenils, Jordi Guanyà en ella quatre lligues de llargues consecutives, 2005, 2006, 2007 i 2008. A més, destaquen tres lligues de perts en primera, 2007, 2008 i 2013, i una en segona, 2006. També va jugar partides en Seia la temporada 2010 on va guanyar la Lliga de Palma en primera i, com no, el títol de la Copa Generalitat Juvenil a Golotxo l'any 2007. El mateix 2007 també va guanyar el torneig de Benidorm a Llargues. La temporada 2013 va jugar a Llargues en percent, amb els quals es va proclamar campió de la Lliga en primera. Ha estat convocat en diverses ocasions a la selecció de pilota valenciana per jugar partides amistoses. No havent debutat encara en compromisos oficials està present en totes les edicions de la Champions, que s'ha disputat. Després d'aconseguir títols en juvenils, segona, perxe, palma i llargues, reconeix que li fa molta il·lusió portar al seu club, a Seia, a intentar conquerir la lliga de llargues en primera. Bé, Jordi, anem, anem a començar. El primer que volíem preguntar és com o per què vas començar a jugar a pilota? Empezamos pues a jugar de bien joven, eh? Eh, porque estaban los, todos los mis amigos jugando a piloto, Jesús, Pablo, Sergio, empecemos en la escuela, cuando aún no estaba en la escuela de piloto, hicimos algunas partidas en la plaza y ahí, ahí iba a ser más o menos el club, y empecemos a jugar a los Jocs Escolar. Has parla de, de Jesús, porque sobre todo en ella has sido en el que más, más partidas habrás jugado cuando eres, cuando, cuando eres chiqueta a los Jocs Escolar. En esa etapa que has viscut Quins records conserves d'aquesta època? Eh, doncs sempre recordaré els, potser, els Jocs Escolars de Raspa, on vam arribar dos anys al subcampionat. Eh, Jesús, Dani, el de Ramoncín i jo vam arribar a una final dels Jocs Escolars en Genovés i també una altra, en Sergi, en Sergi, vam arribar a una altra final, que si no recordo també va ser a Genovés, va ser dos anys crec que seguits. Van jugar i vam arribar a, a, a, a la final de Jocs Escolars, on va perdre arreu. I després dels Jocs Escolars vau passar molts a jugar ja en juvenils en dins de la Lliga Llargues, que va anar molt bé, no? Vau guanyar... Vau guanyar títols. cinc títols consecutius, en junta Julio, Adrià, i jo i Jesús Vidal, i també estava Pablo, també començava Allà, a jugar, i, pues Pablo, i ha començat Pablo, Pablo i Kiko també, després van continuar guanyant sí. a tres lligues de juvenils. Per què creus que, que vau ser capaços de, de guanyar tots els andeixos seguits? perquè suposo que com està ser ara en les categories inferiors, la pilota està anant a menys i a Sinceria realment eren els xicots que més me... jugaven. El llevat de Fageca que de bailar guard, que va estar el títol el primer, primer any més difícil, difícil contra ells, però tots de més anys van guanyar com el que no volia. La veritat és que vosaltres heu sigut una, una forna molt bons jugadors, s'ha concentrat en, en apenas la diferència d'edat que teniu de dos o tres anys, però hau concentrat cinc o sis jugadors i que hau eh, disputat, a pesar de la joventut que teniu, molt pronte eh, heu passat, heu donat el pas a jugar la Lliga de Llargues de Palma. Eh, com va ser eixe pas? En quina edat tu vas, vas, vas debutar ahí? Jo vaig començar a debutar en primera quan jo tenia 16 anys més que res perquè hi havia gent ja que començava a estar com Jaume Espaldat, Miguel també estava ja en els últims últims anys i tenien que passar jo que gent jove que tinguera ganes com eren Jesús i jo, que eren els primers a entrar perquè eren els que més ganes posaven i, i més entusiasme tenien per jugar. Efectivament, comenceu a, a debutar ja en partides en, en primera, després jueu també un any en, en segona i és quan ja sella fitxa Jan i jo havia ja el, el primer torneig d'en Benidorm junt amb ell que el vau guanyar. Què va suposar per a vosaltres començar a jugar amb un traure com, com era Jan? Doncs pues la veritat, el primer any, havia molta il·lusió, i, però un poc, un poc il·lusos, i pues, pensàvem que anaven a guanyar i que... molta il·lusió. I, va, i la veritat no els van enganyar tampoc. Vam estar, van quedar, el nostre primer any, junt a Pablo i Jesús, jo i Pau, van quedar segons... De, de llargues, de primera Joan m'ha guanyat contra partides molt importants, contra Finestrat i altres que van perdre com contra Campello però bueno, molt, partides molt boniques d'aixe any després, aixe eh, primer any van, van quedar subcampions i després va haver un altre any, el 2011 que ja no recordo si va ser la primera vegada que ja van fer les finals, sí. les finals a, a, a partida única en una seu, que no era, no era sí, lligat, el, el 2011 en Tibi que vau disputar la final contra Tibin a casa, però que no sé quins recostos de ahí perquè Sí, va, no, la va, final va a estar eh? molt bé, 10-6, tampoc van pedra de, de Gran París, perquè vi esto com estaven les coses, lo normal en sa casa, traure de voler, era pedra més fàcil i van fer sis jocs en un Jan que treia pues l'home el, el, el, el lo que él sabia i va i va fer una bona partida, la veritat va traure molt bé aquesta partida ja i eixito mira, van fer un 10-6. Vull dir, que tenen el seu mèrit. Quins d'altres dos anys eh, ho vau veure més propet de poder guanyar? El 2008 o el 2011? Pues Sincerement, jo crec que el 2008. Perquè el 2011, encara que teníem més experimentats i Pablo també estava molt bé i tal, eh, de voler contra ells en casa de, de Tibi era molt difícil. El 2013 vas jugar en percent i has guanyat la Lliga de Llargues. Què és pots dir d'aquesta experiència? Sincerament, no crec que ho torni a repetir. Vull dir que jo en Seyes ha sigut una cosa molt especial per haver guanyat la primera volta en... contra Álvaro i Rodrigo, gent de primer nivell, sense esperar-te la te en la final, un 6-0, i dir que un... al final vas guanyar 10-6, però dir, és una gran satisfacció guanyar primera llargues i contra Álvaro de Tibi, Traent una persona per baix, com és Jose. Precisament comentades que vas jugar en, en, en Martínez, que anuncia fa poc temps que es, es retira no? com a banca. Has pogut assegur ha rival d'ell, has sigut també company. Què es pots dir d'ell i si canvia de jugar a en ell o de jugar en contra? Martínez és una persona que uf, és la persona més luchadora que n'hi ha en la pilota i ja ha pogut donar, eh, jugar en present, que pot jugar on siga, ell ho donat tot per la pilota. Ell ho ha donat durant tota la seva vida i la veritat que jo compartia aquest últim any i ell ho ha donat per la pilota, ho ha donat tot, igual que en el seu treball intenta recolzar la pilota i és una... només tinc bones paraules d'ell. I a vegades que per cans aquell any per mi això està oblidat i és un, un, una gran persona i un gran jugador. Eh, antes també en dient això que, que heu sigut molt joves, a començar, tu has dit que has començat en 16 anys a jugar la Lliga de Llargues, has vist molts jugadors, Martínez, Màlia, David El de Petrer, Jaume, Miguel, molts jugadors també de Cella, que, que, que, Tens algun referent? T'agrada, per exemple, algun colp d'algun especial? Pues sincerament, si di la veritat, en qui m'apoya Dio ha sigut en Miguel, i Jaume i en Fermín, que m'hagin apoya, però sincerament, si s'ha desvigat en algú en la posició de res, és en David El de Petrer, jo no només a l'hora de llargues, sinó en el trinquet, si el, si el xic s'haurà dedicat tenia un gran colp i, i sempre sabia la tira, un gran jugador, sempre tira la pilota a terra, busca el perfectament el bordillo, és una persona molt intel·ligent a l'hora de jugar a pilota. Tant David com els Traures que comentava, ara són uns fixes en les partides de festes de Sella, que són tot un autèntic referent. Tu també últimament has joan sempre es fa molta il·lusió sempre que es posen a la partida de festes i participar? Sí, però realment a mi m'agraden molt les partides de festes perquè sempre n'hi ha molt bon espectàcul que a voltes trobem a faltar en la lliga llargues de partides de llargues de, de gran categoria que veig Pablo, Santi de Finestrat on jueix a gent i es veu realment un espectacle a la pilota que a voltes trobem a faltar en el que és primera llargues. En els últims anys eh, realment t'has convertit és que en, en el rest referència de la lliga no és perquè sigues de Sella eh, l'any la, passava a jugar en percent i, i tot el món va vore es va demostrar que li va restar barbaritats a Álvaro. i ara en la selecció, per exemple es fa, es fa il·lusió Em dit que has anat a partits amistoses però es, fa, es, faria, es faria il·lusió anar a jugar a alguna competició internacional o d'això? això sí, no, sempre estava bé anar a la selecció la veritat, sempre coincideixes en, en gent que juga molt a pilota i sí, no estaria mal tornar a la selecció. Bé, fins ara estàvem parlant de joc al carrer o de modalitats internacionals i en els trinquets, com està la cosa? Estàs anant als trinquets, estàs practicant, t'agradaria jugar? Sí, la veritat que estic jugant més a trinquem, m'apetit més provar el trinquem, L estem passant bé el equip que estem fent, Barraca, Jesús i jo... Y després en entrenaments a en Murla, tu passes pel trinquet, perquè realment ara no no estàs joant i estàs parat i el trinquet és una modalitat que entrenes molt el colp. En, en el trinquet quin colp què creus que és el que tens que millorar tu? Pues baixar-me's la pilota, però clau, en llargues és tirar eh, fort i la tires molt bombejar i el trinquet, l'has de baixar més la pilota, si no es, to, toques molt eh, de la la lona i no pots jugar així, no tens que pegar-me, buscar altres coses. No, és, és molt diferent del carrer. Ens has dit que vas a, a Benidorms i a Murla, també a Petrel, no? en alguna ocasió, però t'agradaria algun dia poder jugar en un trinquet en el teu poble? Penses que, que ho podràs veure, això, un trinquet a Sella? Però la veritat, la cosa no està molt bé per un trinquet, però sí, clar que a tot i aquí no li agradaria un trinquet. Si a Cinsa ja hagut un trinquet, millor doncs, estaríem parlant de molta gent que estaria jugant en molt més nivell del que té ara al trinquet, ja no sol és el nivell, aniria gent aficionada i gent que no juga mai, com van a voltes al front a jugar, aficionats, i és una instal·lació on practicarien la pilota i gaudirien d'aquest esport. Però, per exemple, tu com a... Tu eres un joc referent a la pilota al carrer, penses que jugar, fer un trinquet ens acabar, sí acabar en la pilota al carrer? Podria acabar, sí que podria acabar en la pilota al carrer, però... Si realment a la gent llegira a jugar a la pilota al carrer, es farien partides al carrer, on sigueren exhibicions i llegira. Si Namar jugar una partida un dia i jugaríem al carrer. Es jugaria menys, però és que també el nivell hi augmentaria perquè estariu jugant dins d'un recinte com és el trinquet, on t'ensenyes moltíssim més a jugar a la pilota. I per exemple, per a l'escola de pilota, eh, si plou, si fa bé, si fa mal temps, podrien entrenar sempre. Clar, clar, és que el trinquet no soles ja per jugar a la pilota, pots es poden fer altres activitats dins d'aquest recinte com poden ser la pilota i poden ser moltes altres coses. El tringuet sempre és un recinte tancat. Ara, aquesta setmana, hem viscut el tancament de, de Granol Nou. Per exemple, tu l'any passat vas jugar a la final de, de Les Llargues, va ser una final televisada, el teu nom va estar arreu de tot el País valencià, molta gent... Home, jo sé ja és conegut doncs, per per la pilota, Pablo, Jesús, tu, la resta de jugadors, què, què penses, què, què suposa el tancament de, de, de, dels millors de comunicació públics per, a, per al nostre esport? Pues ara mateix el que està fent és es que no tinguem, ara ja no anem a tindre ni pilota, ni anem a tindre l'oratge que tant s'arrimen a comarques, ni anem a tindre... Ja no anem a tindre res que la nostra, que s'arri a la nostra cultura i anem a perdre tant la pilota com altres actes culturals d'aquest país valencià?: Bé, amb el tancament, com diem de la televisió valenciana, el paper de les institucions deu ser clau per a fomentar la pilota. Des dels diferents àmbits municipal, provincial autonòmic, creus que es podria fer més per la pilota.: Perupost, és l'exemple està en el, en el futbol. No, estat sempre recolzat des de, en els anys 50 les càmeres no grabaven bé el baló ni res. Ara mateix estem en alta definició, el baló es veu de totes costades, costats, doncs igual en la pilota o si sigui, s'ha fet una inversió, la pilota ha arribat a més costats, ha més inversió en tecnologia i en tot i no malgastament de diners en la millora de tres coses i avarem arribat a tindre la pilota un altre nivell i vull dir, avarem vist la pilota en la tele com és sabrin... es que no cal anar-nos molt lluny perquè només aquí en, en, en Euskadi tenim no, no, un, bo, un bon exemple l'exemple és Euskadi com, com recolzen molt la pilota i perfectament un pilotari viu de poder viure de la pilota sent tota la vida i, i partides de festes partides de campionats sempre, sempre jugant l'altre dia va ser l'assemblea de les llargues i palma és a dir que ja, ja, ja s'apropa ja de nou la, la competició san configurats els equips i una de d'eles notícies és que en Primera ja han set equips i Sellan Guany ha fet una una posta forta. Ja ja ho vam dit abans en es en, en notícies que en Guany Álvaro Álvaro de TV Traoransella. Com com veus la temporada en Primera i Largues? Penses que Guany estem ahí entre els candidats a guanyar? Tens il·lusió per per guanyar aquest títol que tant tant desitgem. sincerament som els favorits parlant clar perquè tenim a Álvaro de Tibi trenent des que està Álvaro i estem gent com Jesús, jo Pablo Pau i Kiko i tenim un equip de garanties suficient com compment l'obligació d'intentar guanyar al màxim este campionat. sempre es pot perdre, sempre pot passar de tot, però devem estar conscicients de què tenim que anar pres este campionat. Tenim l'exemple de la, la temporada passada, on Álvaro era favorit clar en principi i va perdre. Creus que el que ell pregui a final li farà afrontar aquesta temporada amb més il·lusió encara per intentar recuperar el títol? Jo penso que sí, que Álvaro l'any passat li va pegar un gran, un gran col, perquè no esperaven perdre, però i també. Pot passar això, que és, pot passar perquè guanyes totes les partits durant el campionat, fàcil, fins i tot nosaltres, i arriba al dia de, de la final, i es confies un poc, baixes el nivell i va passar això. I nosaltres estàvem molt, amb moltes ganes, però sobretot Jose, estàvem aquest dia amb unes ganes, igual que jo i Àngel, Àngel també i Germán, i van fer una gran partida i van guanyar. Dir, tot és possible. La temporada passada tan sols havien 5 equips en primera, això no podria repetir-se, i efectivament sembla que en un any poden haver 7 equips. Valores això positivament, no? Clar, és igual que este segona i tercera que, no sé, la gent no vol apuntar-se ja en primera o no vol apuntar-se en segona va a categories de terceres on hi ha gent que té suficient nivell com passar estar en segona inclús algú en primera Bé, això s'ha de, de mirar com quan ha arreglat en guany que han fet tot un equip tots, crec que han fet tot segona, no, fet tot segona i així no tots podran és que, si més, que no tinguin tant nivell o, o tinguin menys, podran jugar tots junts i no hi haurà que s'apunten en tercera perquè per, per, per, per sí Parlar de d'Iargues i parlar de Cella també és, com hem parlat abans és, és parlar de Jan en el que heus compartit quan 6, 7 7 temporades no sé, si vols també deixar algunes paraules o sigui, a... ja, la veritat és que Jan ha sigut un gran companyer per a mi i, sem i sempre m'ha ensenyat m'han pogut tindre's qualsevol tonteria però sempre una gran persona i sempre m'ha ensenyat, <coughs> els últims dos anys, m'ha ensenyat molt de la pilota al carrer. Pensa que és una persona que sap molt de la pilota. Tornant a parlar de, de Sella, recentment va guanyar altra vegada el títol en primera de, de Percha, convertim vos en un dels pobles que més títols té tu personalment en tens tres. Quina de les tres finals que has guanyat en Percha recordes ara amb més il·lusió? Pues sincerament recorde la de al col·legi, la, la que més, més bonica i que més em va agradar perquè va ser un carrer molt bonic com és el col·legia, que és un bon carrer per jugar, i va ser contra el Coy, no sé si recordes, va ser la segona. Sí, la segona. Va ser la segona, que jugava Jesús, Fermín, eh, Jo, Pau, i no sé si recordes... Que... I Carlos. Eh, ara hem recordat Percha, hem parlat de llargues, ara estàs jugant a Escola i de Cor del Trinquet. La pilota tot és bonica, però tu, realment, què és, què és el que més de la pilota? Quina modalitat és la que més Pues sinceramente la que més m'agrada és el carrer, jugar al carrer és de lo que més m'agrada i crec que a molts pilotaris li preguntaries si el carrer li's encanta i la segona també és el trinquet. És una cosa que està agradant-me ara quizá més, però ahí està. Entre, entre en què de quizá en el carrer. Tu com a pilotari com els veus? Com es definiries? De és cols. Més força. <laughs> més força que... però a vegades també millorar sempre la intel·ligència, però més força que altra cosa. A nivell local, com veus la situació a dia d'avui de, de la pilota en Sella? Tenim l'escola de pilota, amb molts xiquets, som el des que més aquí es fem. Com veus la situació? Però la pilota, sincerament, amb gent com vosaltres i bé, nosaltres, la pilota sempre sincera anirà bé, per molt que, que passe. Tenim un club on hi està l'escola, que no sé, molts xiquets, però una vintena, segur que n'hi han de xiquets, i tenim eh, sis o set equips tots anys, o cinc o sis en, en, en llargues, i en pa entre llargues i palma hi ha part de campionats autonòmics que també fem d'escala i cordó, m'ho apuntem a Perche, sempre estem ahí en la pilota. Comentaves l'escola i m'agradaria tor tornar un poc als, als principis. Què ha suposat per a tu una persona com Fermín? Fermín és una persona que jo sempre recordaré bons, bons, bons records d'ell, sempre és l'entrenament, la persona amb molta paciència, sempre ha tingut molta paciència en tot el psiquet, sobretot en mi també, que jo també era volent. I sempre ha ensenyat a retransmitir la seva passió per la pilota, perquè la seva passió per la pilota, i sempre va ser retransmític a, a tots els xicons. I també ha jugat, quan els xicotets, moltes partides en Adolfo, no? També. En Adolfo? Ai, oh, sí, en, eh, també Adolfo, pare, vull dir, eh, és, el, és el meu padrí, És el meu padrí i sempre tinc bons records d'ell. Eh, recordo la primera partida que vaig jugar a Llarga, va ser en tercera, i em va quidrar ell, que em va dur a jugar ell, eh, i això sempre ho recordaré com un record molt bonic i sempre he estat els a, a, a, a trinquets a tot, sempre he anat a vorem i sempre diem me el que he que fer Joan a pilota també Veig Jordi espero que hagi estat a gust i abans d'anar-nos-en només dir que si vols deixar algun, algun missatge o dir alguna cosa que, que s'haurà quedat ahir per dir okay. a, a... Moltes gràcies per l'entrevista i que estic molt content de tornar a jugar en l'any Club de C i altra volta un any més y ahora sí si podemos en wa un bon año, año y tendrá una buena alegría muchas gracias a tu Jordi ahorarés que la madre hay que la más que la madre de la va esquizar que la que la Es que ensai. Per a finalitzar el programa d'avui només volem manifestar una opinió sobre el tancament de Radiotelevisió Radio Valenciana. Així que el Club de Pilota de Sella lamenta profundament el tancament de la televisió pública i en València i ens solidaritzem amb tots els treballadors que perden els seus llocs de treball. Molts d'ells estaven vinculats al món de la pilota i es coneixien personalment. Esperem que el tancament de Ràdio Televisió Valenciana ha fet el més possible a la visibilitat de la pilota i dels clubs i a la tasca de que des dels pobles es realitza per la nostra cultura i pel nostre esport autòcton. I fins a aquí el nostre programa d'avui. Tornarem amb més informació el mes que ve. Gràcies a tots.